Розділ 58 Вони перестрибнули через свинаря, вискочили з-за дверей студії та попрямували в напрямку, що пролягав на півдорозі ліворуч від них, націлюючись на пробіжку від кута будинку до початку під'їзду до нього. А все тому, що під'їзд був їхньою метою. Так повинно було бути. Така людська натура. Втече. Єдиний вихід. А все решта – то лише пшеничне поле. Вони побачили його за 60 футів попереду, він біг, озираючись назад, у одній руці він тримав свій М16, а в другій нічого не було. Він був кремазним типом із розпашілим обличчям, а його довге хвилясте волосся тепер усе зібралося в нього на маківці. Він був одягнений у блакитні джинси, які виглядали накрохмаленими. Він добіг до початку під'їзду та озирнувся. Вони пірнули ближче до будинку. Той тип залишився на території один. За ним був свинарник, а попереду аж до Міссурі не було нічого, окрім пшениці. Під'їзд до будинку був праворуч від нього. До материного спочинку було 20 миль. Чоловік завмер на місці. Ченк запитала ти можеш вистрелити в нього з цього місця. Ричард нічого не відповів. Вона запитала. З тобою все гаразд. Він відповів. На 90%. Бо саме так він бачив цю ситуацію. З ним не відбувалося нічого поганого. Нічого особливого. Жодної зламаної кістки чи закривавленої рани. Але нічого не працювало так, як треба. Не зовсім так, як треба. Мозок – це не те саме, що рука. Ченг запитала. Як ми це зробимо? Ричар подумки почав лічити у зворотному порядку. Патрони, якими цілилися в меншу будівлю. Грюкіт – удар. Скільки їх було? Пам'ять. Він зробив декілька кроків. Чоловік у джинсах та з волоссям підняв свою рушницю. М-16 з відстані 60 футів. Теоретична загроза. Будь-який вправний стрілець зміг би влучно вистрелити з великої рушниці на відстані 60 футів. Для М-16 це було менше, ніж довжина 40 і їдул, якщо скласти їх усіх докупи. Майже умовна дистанція. Проте цей тип не був вправним стрільцем. Це вже було доведено ще там, у маленькому будинку. А тепер він ще й пробігся. Тепер у нього перехопило подих. Він відчував важкість у грудях. У нього шалено калатало серце. Ричер залишався на місці. Чоловік вистрелив промах. На фут вище і на фут убік. Ричер почув свист патрона в повітрі, а тоді глухий удар десь далеко позаду себе, коли патрон влучив у будівлю. Мабуть, у ту маленьку прибудову біля зруйнованої огорожі з мертвими чолов'ягами. Він відступив назад в укриття і тоді сказав: Рано чи пізно в нього закінчаться набої Чент відповіла. Він перезарядить зброю. Але не зробить цього швидко. Це і є твій план. Ти мені потрібна біля мене. Про всяк випадок. Для чого? Дві голови краще, ніж одна. Особливо якщо врахувати стан моєї. З тобою все гаразд. Не зовсім. Та зрештою, наскільки зі мною все має бути гаразд? Я сама піду це зроблю. Я не можу тобі цього дозволити. Не жіноча робота, Річер усміхнувся. Він подумав про жінок, яких він знав. Це лише особисте, відповів він. Просто звичка. Як ми це зробимо? Я приверну його вогонь до себе. Він не влучить жодного разу, я тобі обіцяю. Коли в нього закінчаться патрони, я його приберу. Тим часом, ти підбіжиш до нього ближче, і якщо я не влучу в нього, це зробиш ти. Ченк сказала. Ні, ми обоє привернемо його вогонь на себе. Ми зробимо це разом. Це нерозумно. Мені байдуже. Ми зробимо це так. Вони вийшли зі свого сховку. Той тип був досі там. Сам один серед безмежного простору. Джинси, волосся та рушниця М-16. За 60 футів від них. Ченк націлила на нього свою зброю, заплющивши одне око. Ричер стояв прямо, розвівши руки в боки, дивлячись на небо. Рушниця звисала догори дригом з його вказівного пальця. «Зроби свій найкращий постріл!» І противник зробив. Він підняв свою рушницю, зафіксував її, прицілився та вистрелив. І не влучив. У жодного з опонентів. Ченк вистрелила у відповідь. Лише один постріл. Використана гільза ляснула в повітрі. Проте вона не влучила. Чоловік відійшов. П'ять незграбних кроків назад. А тоді десять. Ченг знову вистрелила. І ще одна використана гільза розсікла повітря. Ще один промах. Пагони пшениці довкола рухалися хвилями, важко, повільно і тихо. Чоловік підняв свою рушницю. Але він не зробив пострілу. Ченк запитала. У нього закінчились патрони. Уричера боліла голова. Він відповів Він не знає. Він втратив їм рахунок. Як і я. Тоді він усміхнувся і запитав Ми почуваємося везунчиками. І тоді він підвів свою рушницю. Два руки я тримати було легко, і робив він це водночас твердим і ніжним рухом. Фокус на прицілі і розмитий задній план. Він моргнув. Фокус у нього так і був, проте не надто детальний. Плюс він відчував мізерне тремтіння в руках. Та й у цілому тілі. Труднощі з координацією, рухами, пам'яттю, зором, мовленням, слухом, контролем над емоціями та мисленням. Він опустив свою зброю. Після того сказав, нам слід підібратися ближче. Вони надолужили ту відстань, на яку відступив їхній противник. Неспішно та спокійно. Низька частота серцебиття, дихання нормальне. Чоловік відступив іще на десять кроків. Джинси та волосся поволі відступали назад, у напрямку свинарника. Ричард та Ченк підійшли ближче. Сморід був жахливим. Проте кращим, ніж у кіностудії. Чоловік відступив іще на десять кроків. І міцно притиснувся до огорожі, що вела до свинарника. Ричард та Ченг зупинилися. Противник підвів свою зброю. А тоді знову її опустив. Він стояв біля огорожі, лише один, жердини огорожі були за його спиною, Усе це було таким безглуздим та мізерним у цій прожнечі. Сонце було високо на півдні. Далеко позаду чоловіка в джинсах свині вийшли з-під свого укриття. Товсті та гладкі, вони виблискували бахнюкою. Кожна завбільшки із фольксваген. Ричард підійшов ближче. Ченк не відставала від нього. Чоловік кинув рушницю та підвів руки. Ричар підійшов ближче. Ченк не відставала від нього. 50 футів. 40. 30. 20 футів. Руки противника були підняті вгору. У небилицях, які зазвичай розповідають біля вогнища, завжди відбувається ще коротка розмова. Тому що поганцю потрібно розповісти, чому він має померти. Ричард нічого не сказав. Небилиці-небилицями, а вони зараз у реальному світі. Але противник заговорив першим. Він сказав. Їхні життя були лише розплатою. Я певен, ви це бачите. Вони самі їх віддали. Вони прийняли рішення. Їх уже не існувало. Вони перейшли в моє користування. І вони отримали те, що хотіли. У результаті Ричар відповів: Я не думаю, що вони отримали те, що хотіли. Це не схоже на святий грааль. Це ж лише година чи дві. На самому кінці. Власне, навіть після кінця, якщо бути точним. Вони прийняли своє рішення. Скільки годин ви витратили на те, щоб заморити того хлопця до смерті? Чи то була дівчина? Чоловік нічого не відповів. Ричард сказав. Одне практичне запитання. Чоловік підвів очі. Де тіла? Він нічого не відповів. Проте він озирнувся назад. Рефлекторно. Мимохіть. Він поглянув на свиней. Ричар запитав «То чому ж ви тоді закопали ківера?» Чоловік відповів «Свині того дня вже поїли». Ричар нічого на це не сказав. Чоловік продовжив «Це було персональне замовлення з Японії. Чудовий варіант! Усе, що я роблю, це задовольняють чужі потреби». Ви не можете звинувачувати мене за смаки інших людей. Ричард нічого на це не сказав. Руки чоловіка опустилися на якийсь дюйм. Він хотів розслабити свої плечі для того, щоб вони почали нормально працювати, а ще свою шию і голову, щоб мати змогу нормально жестикулювати, пояснювати та навіть підлещуватися. Для того, щоб він міг із ними торгуватися та зробити їм вигідну пропозицію. Усі хлопці, яких Ричарові доводилось знати, були такими. До самого кінця. Вони вірили в те, що їм пощастить вийти сухими з води. Ченк звела рушницю. Ричар спостерігав за нею. Чорне волосся, яке рівно спадало на плечі. Темні жваві очі, одне заплющене, а інше зосереджене на прицілі. Тоненька. Як голка, поділка в замкнутому кільці. Вона сказала. Це тобі, за заківара. Поганцю потрібно було сказати. Вона продовжила. Це могла бути я. Тоді вона натиснула на спусковий гачок. Двадцять футів. Миттєво. Вона поцілила йому в горло. Цільнометалева оболонка, куля пройшла назовні. Куля пролетіла довгою траєкторією просто в пшеницю, де ніхто б її ніколи не зміг знайти. Її зариють ще глибше, її загублять і забудуть, і вона повернеться до своїх складників, свинцю та міді, частини планети, і закінчиться все так, як і розпочиналося. Чоловік почав булькати, видаючи протяжний туберкульозний кашель, дуже голосний, а кров пінилася і бризкала з його рани. Якусь мить він іще залишався у вертикальному положенні, наче просто спирався на огорожу, а тоді все раптом змінилося, і він поплив додолу, як вода, перетворюючись на розплескану калюжу, разом зі своїми руками, і ногами, і джинсами, і волоссям. Ричар запитав. Куди ти цілилась? Чент відповіла. У центральну частину тіла. Ричар усміхнувся. «Ніщо не може бути кращим за центральну масу», – сказав він. Він пройшов 20 футів і знайшов комірець їхнього противника, а тоді задню частину його паска, потім підняв тіло і перекинув через огорожу. Свині підбігли одразу.